Biblioteca Multimedia Maia Martin Odihna Un bebeluș dorme în lapte. Mama odihna așteaptă. Visul de cer se apropie în pat. Puiul cel mic ploapele și strânge. În curte e cald. Aer fierbinte, păsări ciripesc felurite tonuri, cântec și tril, ritmul susțin, lătra câine din spate, se aude, muște bâzie, atacă nebune, iarba miroase uscat și e culcată, capul oranj cu tâmple albastre, odihnește, furtunul cel galben, pe betonul. Șopronului. Mămica doarme de acum În odaia mea, răcoroasă. Tăticul a dus puiul sus. În caleașca de lemn, moșene, A pornit lin caii spre cer. E liniște, tril, cald și odihnă. Autor și lectură Maia Martin Thank you.